Dobro, malučuje. Po strocima. Čuli ste najavni džingl petak je 17 sati pa sigurno znate da slušate tresku emisiju pulskog centra za mlade. Vaša voditeljica danas bit ću ja, a moje ime Ana Milan. U današnjoj ćemo vas emisiju upoznati se s centrom za mlade Grabek. U drugom dijelu očekuje rubrika Neman pojma i najave događaja. Ostarajte s nama. većina gradova nema centar za mlade a Karlovac ima čak dva danas vam predstavljam jedan od njih i to centar za mlade Grabrik kako centar funkcionira sazna je tudi Ivana voditelja programa održivog razvoja u druge Pickup International a s njim razgovarala Ana Preveden kakav je način upravljanja centra za, u centru za mlade na Grabriku Ovako, centar za, mla, za mlade u Grbriku drže zapravo tri udruge, Carpe Diem, udruga za mlade, udruga Centar za civilne inicijative, oni više rade na ruralnim područjima i jačaju kapacitete ostalih udruga i eco-udruga Pickup International koji sam pripadam. Zapravo na sve projekte se javlja udruga Carpe Diem, jer je namjenjeni su projekti centra za mlade, poglavice za mlade i djecu. E, ostale udruge pomažu u tome. E, imamo plan neki, je centar mora biti otvoren od 8 sati ujutro do 22 sati na večer. E, svi imamo dežurstva, e, dogovaramo zapravo tjedne programe i ostale udruge koje su korisnici prostora potencijalni mogu se javiti bilo kada možemo ih ubaciti u termine kada im odgovara sve se dogovaramo i nema njihova problema oko funkcioniranja centra korisnici sve više prepoznaju rad centra i u zadnjih pol godine dolaze i sami lice mjesta, pitati, vidjeti šta se nudi i mislimo da je to jako, jako dobro, smo postali pripoznatljivi u zajednici gdje djeluju. Znači, vi na neki način djelujete kao svojevrstan inkubator za udruge? Je to bi, mogli bi biti tako reći. Na primjer, udruga Centra za civilne inicijative pomaže u usnivanju udruge e, pomoću svog programa emisija koji financira Nacionalna zaklade za razvoj civilnog društva oni ispunjavaju tu dužnu zapravo i oni jačaju kapacitete postojećih udruga, ali i pomažu osnivanju novih udruga. E, također mogu se dobiti srijedom, oni imaju tu emisiju cijeli dan u centru za mlade, u, u, u Grabriku i tada mogu doći svi korisnici potencijalni ili već postojeći. Kakva aktivnosti je se u vašem centru danas provada? Ovako, svaki dan je pun aktivnosti od plesa za maturante, od plesa za mlade, od aerobika, od znači, učenja, pomoć pri učenju za djecu i mlade, psihološke radionice za djecu i mlade, keramičke radionice, radionice mozaika, radionice slikarstva, sve se to provodi u centru, onda ja provodim jedan program koji se zove program održivog razvoja. Sastaje se jedno tijelo, Savjet građana za drživi razvoj, koji je Savjet tijelo u gradu Karlovcu. Mi se sastajemo tamo i sa nekim inicijativama koje predlažemo gradu, zapravo popljučavamo i sam život u gradu Karlovcu. To su neke od aktivnosti. Svakim danom ih je sve više i više, zavisi od korisnika opet i njihovih potreba. Okay. E, s kakvim se izazovima su sreće? Pa prvenstveno izazovi. Šta, glavni izazov ja mislim da je nedostatak sredstava. Grad plaća jednog djelatnika, što je u redu. Mislim da je to sasvim u redu i mi svi moramo se potruditi da namaknemo ostatak sredstava za normalno funkcioniranje centra, za nabavu opreme i nekih još drugih sredstava. Um, mislim da nam to ide jako dobro, da smo, evo sad koliko centar radi već dvije godine, Mislim da smo dobili na par natječaja, neka sredstva. Uređen je izložbeni prostor u centru, uređen je okoliš centra znači e, oslikanje. Sad će se urediti klupa, sad će se urediti e, stalak za bicikle, uredit će se zapravo i juži okoliš centra, ali cilj nam je dobiti zapravo sredstva iz nekih većih e, natječaja. Znači što je, prema vašem mišljenju, ključno kako bi jedan centar za mladi funkcionirao? Pa dobro ekipirana, dobra ekipa koja vodi centar, to je ključno, puno entuzijazma, potpore, znači, osnovača, to je zbirada i mislim da se može jako puno napraviti. Poslušali smo Ivana Mužera koji nam je ispričao kako zapravo centar funkcionira i kakve aktivnosti provodi. Budući da je centar za mlade Grabrik osnovao grad Karlovac, poslušat ćemo i Nikolinu Pahanić, suradnicu za mlade i za udruge u gradu Karlovcu koja nam je ispričala kako je do osnivanja centra došlo i ima li uopće potrebe za dva centra za mlade u jednom gradu. Kako, je, kako se uopće došlo na ideju pokrenuti centar za mlade u Karlovcu? Pa dakle, grad Karlovac je, obzirom da imao jedan prostor na raspolaganju, razmišljao što se njim najbolje napraviti. Dobre okolnost je to što je taj prostor od 140 kvadrata smješten u najnaseljenijem dijelu grada, u najnaseljenijoj gradskoj četvrti gdje onda ima jako puno mladih. Centar za mlade u Grabriku je zapravo kao takav se izvrsno uklopio i kao jedan oblik društvenog centra. Centar za mlade na Gazi postoji već puno duže e, vrijeme i vodi ga udruga domaći dosta uspješno Međutim, smješten na nekakvom rubnom dijelu grada i prema nekakvoj našoj snimci i analizi potreba mladih u gradu, definitivno ima prostora za više centara za mlade, tim više što se oni u svojim aktivnostima jako dobro nadopunjuju. Centar za mlade u Grabriku prije svega je za nas mjesto informiranja i razvoja civilnog društva, informiranja mladih i pokretanja nekakvih inicijativa mladih, a i nekako mjesto zapravo gdje sve one udruge koje nemaju svoj prostor mogu, provoditi svoje aktivnosti. Tako da je on i mjesto provođenja gradskog programa za mlade, što je gradska strategija koju grad ima i sa određenim vremenom bi trebao prerasti u info-centar, info, centar, info i zapravo mjesto gdje mladi mogu dobiti sve informacije. Kao stručna suradnica za udruge i za mlade u gradu Karlovcu, koje funkcije, zapravo kakvu funkciju imate? Koji, koji posao obavljate? Dakle, kao suradnik za mlade prije svega koordiniram radom centra za mlade u Grbriku i surađujem sa udrugama koje ga vode. Isto tako pomažem malo i oko promocije, oko nekih tehničkih stvari i brinem se znači, da su sredstva osigurana. Kako bi centar mogao normalno funkcionirati, također radim i surađujem sa Savjetom mladih grada Karlovca i dajem im svu administrativnu podršku koja im treba. Pomažem im također u osmišljavanju njihovih inicijativa i prijedloga i zapravo sve ono što Zakon o Savjetima mladih i predviđa, da bi grad trebao Savjet upružiti. Također surađujem posebno i sa udrugama mladih i za mlade u osmišljavanju određenih projekata e inicijativa, a zapravo najviše na provođenju gradskog programa za mlade koje smo na taj način izradili. Znači, grad u suradni sa udrugama je izradio tu gradsku strategiju. E, to je jako, jako puno posla, očito je potreba ovaj, postojala. Kako je bila situacija prije toga? E, pa znači, do e, prije tri godine grad nije imao posebno zaposlenog suradnika za mlade, niti osobu koja bi se bavila isključivo u udrugama. Moje radno mjesto je suradnik za mlade i za udruge, tako da Nekako moje radno vrijeme se dijeli gotovo ravnomjerno na te dvije stvari, s tim da se i u provjedbi gradskog programa za mlade i posebno u suradnji sa udrugama mladih i za mlade tu onda zapravo i, i miješa. Tako konkretno u natječaju za udruge koje grad raspisuje tradicionalno svake godine, od prošle godine imamo i posebnu programsku stavku natječaj za mlade. Tako da se dosta taj posao da isprepliče do prije dvije godine, kažem, nije bilo posebno suradnika i to je bilo dosta loše i osjećala se potreba zapravo da se neku bavi time i da cijelu, cijeli rad sa udrugama i sa mladima dobije više na značenju i na važnosti a isto tako u gradskom programu za mlade jedna od mjere je i zapošljavanje povjerenika za mlade Što je prema vašem mišljenju ključno kako bi jedan centar za mlade funkcionirao i poslužio svoje srce? A prije svega je izuzetno važno da se dobro odredi njegov sadržaj, da je on temeljen na snimci potreba mladih u gradu. Znači, niti jedan centar, bar po mom mišljenju, ne može zadovoljiti sve potrebe, iz tog razloga se teba, treba nekako pozicionirati. I tu zapravo se izvrsno nedopunju ova dva centra koje mi imamo znači grabnik koji je više nekako otvoren za formalne reformalne edukacije, zapravo otvoren za sve, dok se domaći više možda bavaju onom nekakvom alternativnim scenom i pokrivaju taj dio jako dobro. Međutim, čak i uz ta dva centra shvatili smo da to nije dovoljno i da nije zadovoljilo sve potrebe tako da nam je jedna od mjera u gradskom programu za mlade otvaranje multifunkcijskog centra za mlade i nezavisnu kulturu. Prije svega kako nam scena bendova karolačkih se razvija i raste, tu je jako velika potreba, jer Karolac nema prostor za svirku, nažalost. Uh, imamo uh, upremljen studio za snimanje, za bendove i nešto malo onako za vježbanje, ali nemamo znači, scenu na kojoj bi se mogli održavati koncerti. Tako da smo to zamislili riješiti kroz taj multifunkcijski centar gdje bi onda i smjestila se razne udruge mladih i za mlade koje se bave tim dijelom i zapravo bi onda pokrili najveći dio potreba. Triska, vasemo li de Balance la musique non. La musique c'est un langage ne va pas. de l'interval. Seul. Misto moye Balance la musique. Balance la musique. dadu de abule accompagner d'abrahim tu sais quoi et bonne mer ça au le cycle longage je sais que le peu de c'est qu'on ne compte ce message et le cycle essentiel c'est l'amour G. Qui est de vérité elle est souvent censurée original on la voit plutôt marginal La musique qui nous plaît, certains la jouent pour le fun, d'autres pour la nécessité. On joue la musique qui nous plaît. certains la jouent pour s'exprimer et d'autres pour danser. certains la jouent pour flamber, d'autres la jouent pour manger. Il y en a qui la jouent pour militer. Au placer des idées, tu m'as donné le pouvoir de m'exprimer, de pouvoir jeter. Je remercie Dieu de m'avoir donné le pouvoir de chanter, la musique n'a pas de couleurs la musique n'a pas de frontière et tous ceux qui croient ça, on vient les faire taire Lève ta main si t'apprécies le reggae Lève ta main si t'apprécies à vous aider Foy, il faut ici l'accompagner To. La Stigli smo do la musique nemam pojma a na vam je ponovno pripremila novi pojam pa poslušajmo zajedno čemu se radi a u rubrici Nemam pojma, objašnjavamo što je to Lisabonska strategija. Lisabonska strategija oznaka je za skup zajedničkih strateških ciljeva usvojenih na sastanku Europskog vijeća održanome u ožujku 2000. godine u Lisabonu, prema kojima bi EU do 2010. trebala postati najkonkurentnije i najdinamičnije gospodarstvo svijeta, temeljeno na znanju sposobno za održivi gospodarski rast, s najvećom stopom zaposlenosti i snažnom gospodarskom i socijalnom kohezijom. Lisabonska strategija je program aktivnosti koji povezuje političke inicijative i gospodarske reforme, a godine 2005. nakon revizije dodadašnjih rezultata pokrenuta je tzv. obnovljena Lisabonska strategija s posebnim naglaskom na gospodarskom rastu i zapošljavanju. Nakon što smo naučili novi poem, možemo se malo zabavljati. Gdje i kada, poslušajte u prilogu. Udruga Sonitus i Metamedi predstavljaju radionicu tonskog snimanja bendova i live koncerata Snimaj. Radionica je namijenjena svim budućim ton majstorima, ali i bendovima na području Istre, kojima je ovo jedinstvena prilika da profesionalno i besplatno snime čak dva glazbena uratka te nastupe uz, naravno, večene tonice na velikom završnom koncertu u Karlo Rojcu. Voditelj radionice će biti i Marko Bolković. Naravno, oni su za nas pripremili neke goste predavače to su Edi Cukerić i Perica Impericašuran i Goran Kovačević radionica počinje 16. ožujka a završava 18. svibnja teorijski će se dio održavati utorkom i čettkom od 20 do 22 sata u Metamedia klubu koji će biti popraćen praktičnim radom u studiju Partizan sve zainteresirane pozivamo na dane otvorenih vrata u druge metamedije studija Partizan u Karlo Rojcu 7. i 14. ožujka od 13 do 19 sati tijekom kojih će moći saznati sve dodatne informacije o radionici Prijavi se možete već danas na kontaktetmetamedia.hr ili na brojeve telefona 09-23 823 ili 091 568 6145. A udruga ZUM organizira trening Mislim djelujemo u Naprijeđujem, čija je svrha educirati i informirati mlade u području politike za mlade i javnog zagovaranja za aktivno sudjelovanje u društvu. Trening je namijenjen mladima u dobi od 15 do 30 godina s područja Istarske županije bilo da se radi o predstavnicima organiziranih struktura mladih i za mlade ili pojedincima pojedinkama koji žele dati svoju doprinos razvoju sektora mladih u županiji. Teme koje će biti obrađene su sljedeće uvod u politiku za mlade na nacionalnoj i lokalnoj razini, uvod u javno zagovaranje, analiza problema potreba i društvenog položaja mladih u Istri, analiza utjecaja i sudjelovanja mladih u Istri, planiranje javnozagovaračkih inicijativa, analiza aktera, zatim SWOT analiza zagovaračkih akcija i evaluacije javnozagovaračkih akcija. Važno je naglasiti da je posljednji dan treninga rezerviran za osmišljanje zagovaričkih akcija koje će sudionici imati obavezu provesti u svojim sredinama. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave na trening koji će se održati od 8. do 11. travnja 2010. u Cikvenici. Prijave za trening traju do 25. ožujka. Poziv na trening s detaljnim informacijama o uvjetima prijave i samu prijavnicu možete pronaći u Centru za mlade Pula ili na www.mladipula.org. Ispunjenu prijavnicu za zainteresirani mogu donijeti osobno u centar za mlade Kandlerova 10 ili je poslati na e-mail adresu info@mladipula.org. Troškove putovanja, smještaja i prehrane u potpunosti pokriva organizator zahvaljujući financijskoj podršci donatora. Ovaj projekt financiraju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Istarska županija. Upoznali smo vas s Centrom za mlade Grabrik, naučili smo novi pojam, najavili smo događaja. Predpostavljate li što slijedi? Da, došli smo do kraja 46. triske emisije za mlade Pulskog centra za mlade. Samo su bili novinarka Ana Preveden, montažer Daniel Balovan, glazbeni urednik Deniš Galjardi, glavna urednica Ana Žužić. Ja sam Ana Milovan. Pozdrav do sljedećeg petka. Triska je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FIRE 2006. O, da da